Чоловік був у крамниці виноторговця через два будинки від вас. Мадам Мартин підхопилася. Який чоловік? Мигре, не поверхнувшись, відповів. Той, хто приходив сюди минулої ночі. Гадаю, ви мали цього чекати. Не знайшовши того, що шукав, він прийде, щоб побачитися з вами. Можливо, цього разу він буде в іншому настрої. Вона з жахом поглянула на годинник. Через якихось двадцять хвилин потяг із Берджерака прибуде до Парижа. Якщо її чоловік візьме таксі, то буде вдома не пізніше, ніж за сорок хвилин. «Ви знаєте, хто цей чоловік?» «Маю здогад. Мені достатньо спуститися вниз, щоб у цьому переконатися. Це, ймовірно, Лоріє, якому не терпиться знову завладіти своїми цінностями». «Це не його цінності». «Скажімо інакше» цінності, які він правомірно чи ні, вважає своїми. Він у скуртному матеріальному становищі двічі приходив до вас, але нічого не домігся. Потім, переодягнувшись Санта-Клаусом, він проникне у квартиру і скоро з'явиться тут. Він буде надзвичайно здивований, заставши вас у нашій компанії, і я переконаний, що він виявиться говіркішим за вас». Супереч поширеній думці, змусити чоловіків говорити легше, ніж жінок. Як ви думаєте, він озброєний? Не знаю. А я думаю, що озброєний. Він чекав досить довго. Не Знаю, що ви йому говорили, але врешті-решт він вважав це зрадою. До того ж, цей чоловік дуже засмучений. А слабкі люди, коли їх доводять до крайності, це найстрашніше, що можна собі уявити. Замовкніть! Ви хочете, щоб ми пішли, і ви могли його прийняти? У записах Мегре зазначено. Десята година, 38 хвилин. Вона заговорила. Її перші зізнання не вносилися до протоколу. Це були уривчасті злісні фрази, і Мегре часто говорив замість неї, висуваючи припущення, які вона не заперечувала, а лише інколи уточнювала. Що ви хочете знати? «У валізі, яку ви здали до камери схову, лежать гроші?» «Банківські купюри. Трохи менше мільйона». «Кому вони належать? Лоріє?» «Не більше, ніж мені». «Одному з його клієнтів?» «Людині на ім'я Жул'єн Боасі, який часто заходив до магазину». «Що з ним сталося?» «Він загинув». «Яким чином?» «Його вбили». «Хто?» «Лоріє!» «Навіщо?» «Я переконувала його, що поїхала б із ним, якби в нього було багато грошей.» «Ви тоді вже були заміжня?» «Так.» «Ви не любите чоловіка?» «Я ненавиджу посередність. Усе життя я прожила в бідності. Усе життя чула лише розмови про гроші, про необхідність терпіти нестатки. Усе життя всі навколо рахували кожен су, і мені теж доводилося це робити.» Вона виливала злість на мегре, наче він був винен у її бідах. «Ви пішли б від Лоріє?» «Не знаю. Можливо, через якийсь час. Після того, як забрали по нього гроші, я вас ненавиджу». «Як було скоєно вбивство?» «Боасі був нашим клієнтом, любителем еротичних книжок, таким самим розпусником, як і всі чоловіки». «Як Лоріє, як, можливо, і ви. Він був удівець, жив сам, винаймаючи кімнату в готелі, але був дуже багатим і дуже скупим. Усі багатії скупі. Проте ви не багатійка. Могла б нею стати, якби Лоріє не з'явився знову. Як був убитий Боасі? Він дуже боявся девальвації». І як багато хто тоді хотів перетворити свої гроші на золото. Лоріє регулярно привозив золото із Швейцарії. Оплату брав наперед. Одного разу Босій приніс у магазин велику суму. Мене тоді не було, я пішла у справах. Навмисно? Ні. Ви не підозрювали, що має статися? Ні. Не намагайтеся витягти з мене з дізнання. Даремно витратити час. Коли я повернулася... Лоріє запакував тіло в ящик, який купив спеціально для цього. Ви почали його шантажувати? Ні. Як же ви поясните, що він зник, залишивши вам гроші? Я його налякала, погорожували донести на нього? Ні. Просто сказала, що сусіди стали дивно на мене поглядати і, що буде розумніше, на деякий час заховати гроші. Я порадила покласти їх у мене в квартирі під паркет. Його нескладно підняти і знову поставити на місце. Він вирішив, що це лише на кілька днів. Через два дні запропонував мені разом із ним перетнути бельгійський кордон. Ви відмовилися. Я переконала його, що якийсь чоловік, мабуть інспектор поліції, зупинив мене на вулиці та ставив запитання. Він злякався. Я дала йому невелику частину грошей і пообіцяла приїхати до Бельгії. Щойно відчую, що небезпека минула». «Що він зробив із тілом Боасі?» «Перевіз його до свого сільського будиночка на березі Марни і, ймовірно, закопав або кинув річку. Він поїхав туди на таксі. Ніхто про Боасі не згадував. Його зникнення ніколи не стурбувало». «Вам вдалося переконати Лоріє поїхати до Бельгії самому?» «Це було нескладно». «І протягом п'яти років витримали його на відстані». Я надсилала йому листи, в яких писала, що його розшукують, а в газетах про це нічого не повідомляють, лише тому, щоб улаштувати йому пастку. Також я писала, що мене постійно викликають і допитують у поліції. За моєю порадою він навіть вирушив до Південної Америки. А два місяці тому повернувся. Приблизно. Він був на межі. Ви не надсилали йому грошей? Дуже мало. Чому? Вона не відповіла, але подивилася на годинник. «Ви мене зараз заберете? У чому мене звинувачують? Я ж нічого не зробила. Я не вбивала Боссі. Мене не було, коли він помер. Я не допомагала приховувати його тіло». «Не хвилюйтеся за свою долю. Ви сховали гроші, тому що все життя мріяли володіти ними. Не для того, щоб витрачати, а щоб відчувати себе багатою і безтурботною. Це моя справа. Коли Лоріє прийшов просити вас допомогти йому або виконати обіцянку втекти разом із ним, ви скористалися нещасним випадком із Колетою і переконали його, що зараз не можете дістатися до схованки, так? Ви намагалися знову вмовити його поїхати за кордон. Він залишився в Парижі і переховувався. На обличчі мадам Мартен промайнула дивна посмішка, і мимоволі вирвалося тихе «критин». Він міг би спокійно назвати своє ім'я будь-кому, і ніхто б його не турбував. Але він вирішив зіграти роль Санта-Клауса. Тільки грошей вже не було на старому місці. Вони лежали тут, у нього під носом, у моєму робочому кошику. Варто було лише підняти кришку. За 10-15 хвилин ваш чоловік буде тут. Лоріє біля будинку і, наймовірніше, знає про повернення Мартена. Йому відомо, що той їде з Бержирака, і він, звісно, подивився розклад потягів. Я здивуюся, якщо при ньому немає зброї. Ви хочете дочекатися їх обох? Заберіть мене, я тільки вдягну сукню. А де квитанція з камери схову? У листі, поштове відділення на бульварі Бомарше. Вона увійшла до своєї спальні, залишивши двері відчиненими, і зовсім не соромлячись, Зняла халат, сіла на край ліжка і почала натягувати панчохи. Потім дістала шаф і сукню. У останню хвилину вона схопила дорожню сумку і, як попала, напхала туди білизну та туалетні приналежності. «Їдемо швидше», – попросила вона. «А як же ваш чоловік?» «Та плювати я хотіла на цього дурня». «А колета?» Вона не відповіла, тільки знизала плечима. Коли вони вийшли, двері квартири мадемуазель Донкер трохи прочинилися. Унизу, на тротуарі, мадам Мартен ухопив страх, і вона ніби стиснулася між двома поліцейськими, вдивляючись у туман. «Відвези її на набережну Орфевр, Люка. Я залишуся тут». Машини поблизу не було, і затримана, звісно, злякалася при думці, що їй доведеться йти темною вулицею в супроводі одного лише худорлявого Люка. Не бійтеся, Лоріє поблизу немає. Тобто ви мені збрехали? Мегре повернувся до будинку. Розмова з Жаном Мартеном була довгою, і більшу частину проходила в присутності його брата. Коли близько пів на другу ночі Мегре пішов, брати залишилися вдвох. Із квартири мадемуазель Донкер пробивалася смужка світла, але стара діва не наважилася відчинити двері задовольнившись тим, що чула кроки комісара. Він перейшов бульвар, піднявся до себе в квартиру і застав дружину у їдальні. Мадам Мегре спала в кріслі біля столу, на якому стояв його прибор. Вона підскочила. «Ти один?» А коли він подивився на неї з подивом, додала. «А дівчинка?» «Тільки не цієї ночі. Вона спить». «Зранку ти зможеш до неї піти, але намагайся бути привітнішою з мадмозель Донкер». «Ти серйозно?» «Так, я прийшлю тобі двох санітарок із ношами». «Але потім ми...» «Ні, не назавжди, розумієш? Можливо, Жан Мартене з часом заспокоїться. Можливо, також його занепалий брат знову стане людиною. І одного чудового дня створить нову родину». Виходить, дівчинка не буде нашою? Ні, тільки на певний час. Я подумав, що це все ж краще, ніж нічого, і ти будеш задоволена. Звісно, я задоволена. Але вона важко зітхнула, пошукала носовичок і, не знайшовши його, закрила обличчя фартухом. Текст читав Ярослав Макеїв.